Lanua, tra, bai! Oh, Gaukko mobilizazio ikusita, gesurik izin da esan, maionezak ez duela orainik hartu, baina badal bada orainik lan aiteko, tamaina, anusaz, dukengu egunetan neongenien greba, eta mobilizazio egunetan pentsa daiteke jende gehiotoktza berezki atzol uh, gobernuak aktutako erabakiaren ondorioz. Rotre! Rotre! Lanua, tra, bai! Lege horrena horka gaudela, lege horrek lanaren arazoa konponduko, ez tal, eskubide sozialak eta uh, kanporatzak erreztuz, horrek ez, ez du inez lan posturik sortu, eta sortuko dituenak prekariak izanen dira, beraz, hori argida ez dela soluzioa. Bai, gakoa da, sektore publikoa eta privatoa uh, mobilizatzen, hori argida, beti horla izan dira, mobilizazioak, uh, ibilizazioak, eta lortu diena, bi sektoreak mogi um, eraztea, eta ez di, hainio izan uh, dira batzuk saiatzen dira, horka emaiten, beste? eta Osaka jadia eta, sektore publikoaren eskubide sozialak publikonaarekin batera duate.